Capitolul 6. Poziționarea de brand Poziționarea de brand este unul dintre cele mai puternice concepte din managementul brandului. Reprezintă baza pe care se construiesc promisiunea, valorile, imaginea și comunicarea brandului. Poziționarea unui brand înseamnă construirea unei percepții unice în mințile oamenilor care reflectă avantajul competitiv. Este vorba despre a crea eticheta dorită pe care clienții o asociază brandului tău. De câte ori mi se spune să caut o informație pe internet, replica mea clasică este întotdeauna: Bine, caut pe Google. Când vreau să comand mâncare, intru pe Oliviera. Dacă am nevoie să trimit un pachet cu livrare a doua zi, vorbesc cu fancurier. Aceste exemple din viața reală arată modul în care brandurile ne-au invadat mințile. Etichetăm fiecare brand nou cu care venim în contact. Google înseamnă căutare pe internet. Oliviera înseamnă mâncare. Fun curier este expedierea cu livrare a doua zi. În esență, asta înseamnă poziționarea de brand. Brandurile din exemplele menționate au ajuns la poziția ideală, adică atunci când devin sinonime cu categoria în care există. Conceptul de poziționare a fost introdus pentru prima dată în 1969 de către Jack Trout. Iată cum definește poziționarea omul faimos de marketing în cartea sa cu vânzări record, poziționare, lupta pentru un loc în mintea ta. Poziționarea nu ține de ceea ce faci unui produs. Poziționarea este ceea ce faci cu mintea potențialului client. Cu alte cuvinte, îți așezi produsul în mintea sa, a spus Jack Trout.